Luca 23. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat și au început să-l părască și să zică, pe omul acesta l-am găsit atât în neamul nostru la răscoală, oprind a plătit bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt.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 L-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, ierocii Pilat au împietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilata a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe frunta și pe norod, și l-a zis, Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ați îță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu dămânuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părți. Nici Herod nu a găsit nicio vină, căci le-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al paștelor, Pilat trebuia să le elibereze un întemnițată. Ei au strigat cu toți într-un glas la moarte cu omul acesta și îi liberează-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avuzese loc în cetate și pentru un omor. Pilat l a vorbit din nou cu gând de dea lui Isus. Dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu nu am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Dar ei stăgau în gura mare și cerau de zor să fie răstignit, și strigătele lor și ale preoților mai de seamă au biruit. Pilata hotărăță li se împlinească cererea. l ai eliberat pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cerau ei iar pe l-a dat pe mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Sirena, care se întorcea de la câmb și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. În urma lui Isus mergeau o mare mulțime de noroc și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tângâiau după el. Isus s întors pe ele și a zis, «Fiice ale Ierusalimule!» Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înși vă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au lăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor acopereți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care tăbuiau omoreți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul lui mică l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la deapta și altul la stânga. Isus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și-i privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, căci El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Hostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești un împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești,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 Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Isus a strigat cu glas tare.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 Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl înzoziseră din Galilea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la pila ce a lui Iisus. La a jos de pe croce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și mirori, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege.